Тим слоганом у голові Дабл Деккер під'їжджав до безлюдного каналу. Він подумав, що цю сюзі, якщо вона зараз у себе, підла курва така, що цю сюзі могли б розважити жирові тканини. Він був страшенно лютий на неї, але в усьому був винен не менше. Та й зрештою, яким б не були обставини, не гоже являтись до жінки з порожніми руками. Він пригальмував, не доїхавши до мосту, щоб дистриб'ютор не бачив її. Цей район починав йому подобатись відсутністю машин. Людей тут також не було видко. Канал смердів так, що навіть паразитична комашня, опинившись над його випарами, здихала. Я візьму дві на примірку. Якщо підійдуть, куплю. Жіночий розмір «С» ближче до рожевого і чоловічу XXL бажану сіру фіолетову. Для дами є з'яв'яла троянда, а для вас мокрий асфальт. Розплився в посмішці рекламний агент. Даблдекер згріб дві жирові одежини. На дотик вони були справді ніжні. Сиди тут, зараз я прийду. Можна я за кермом посиджу? Волочусь від ретро автомобілів. Педерастично заскавучав дистриб'ютор. «Сідай!» – дозволив Даблдекер, Деккер, змірявши поглядом Йолопа і, про всяк випадок, забравши ключі від Ланд Круїзера. він знаком наказав залишатись в машині, хоч би вона, курва, була тут, – зітхнулося директору видавництва. Він худко спускався під міст на ходу, влазячи в жирову обновку. Так, Сюзі сиділа над каналом зі своїм телескопічним приладдям у позі рибалки. Після бурхливих нічних пригод у компанії Хірошіми вона повернулась додому. І інтуїтивно вона озирнулася. На обличчі не було ні сліду косметики. У душі Даблдекеру потепліло, можливо, тираж куклуса третього ще вдасться врятувати. Він підходив до неї і не міг бачити, як у цю мить за десяток метрів від нього ланд-круїзер гальмує перед ракетоподібним тарантасом автодафе, як від нього відділяється кремезна фігура з важкою трубою на плечі, як вона присідає на одне коліно, як з труби випурхує вогненне сонце, і влітає в задок його джипа. Дабл Деккер здригнувся від звуку вибуху. З-під мосту він не бачив своєї машини. Помітно було тільки широке вогненне марево над нею, з чорними клубами диму. Люди Куклукса знайшли його. Все стрімко втрачало сенс. Страх попер з усіх дірок, його не надто герметичного тіла, Можливо, вони не бачили, що в машині сидить не він. А можливо, зараз вони прийдуть сюди? Надія промайнула у макітрі Дабл і тоді він спромігся на останнє, схопив Сюзі і без жодних слів шугонув разом з нею у чорні води каналу. Прунський уже котру добу не виходив з дому, не вмикав телевізор, не ліз в інтернет, не слухав радіо. Кілька разів у двері дзвонили нахабні рекламні агенти, приходив кур'єр з комбінату. Прунський зирив у оглядове вічко і не відчиняв. Він перебував у дивному стані відсутності бажань. Ні, каву він собі готував і курив, як завжди. Однак нічого більше не хотілося. Запас комбікорму, Дозволяв йому тижнями сидіти у квартирі. Прунський відчував, що потроху віддаляється від обіймів інфи. Йому було легко, порожньо і незвично. Насправді, єдине призначення інформації – тримати людину в вічному неспокої. Відволікати її від будь-яких спроб самозаглиблення. Так міркував Прунський. Поки людина жує інфу, вона заколисана і контрольована, як дитина. Вона перебуває не в собі, а десь ніби зовні. Вона не приходить до тями.